Buda, pista 2. Capilavatu, azi orașul Lumbini, din regiunea de depresionară Terai din Nepal. Apoi că numele clanului sau familiei sale era Gotama, Gautama în sanscrită. Buda, trezitul, a fost numit abia după trezire, dar pentru comoditate voi folosi acest nume în tot cuprinsul cărții. Aceste date nu dezvăluie nimic cu privire la copilăria și la educația sa, dar îl plasează în civilizația mai largă a Gangelui, din care făcea parte, sugerând câteva din împrejurările care i-au înrurit viața. Sakia era unul din numeroasele neamuri răspândite de-a lungul limitei de nord a bazinului Gangetic, la periferia civilizației Indiei de Nord, aflată atunci în plină dezvoltare. La nașterea lui Buddha, aceste popoare erau încă mai mult sau mai puțin independente și aveau sisteme de guvernare într asemănătoare. Erau conduse de oligarhii, de sfaturi ale bătrânilor sau de o combinație a lor, putând fi așadar mai potrivit numite republici tribale. Unele dintre ele își alegeau poate un conducător pentru o perioadă limitată de timp, dar regi în sens strict nu aveau. Astfel încât tradiția mai târzie potrivit căreia Buda ar fi fost fiul unui rege trebuie respinsă. Cu toate acestea, Sakya considerau că dețin efectiv rang de regi, nobili și războinici în raport cu civilizația în ansamblu și, într-adevăr, pe semne că nu recunoșteau întâietatea ceremonială a brahmanilor, preoți de rang înalt, așa cum o recunoșteau alte popoare. Se considerau o elită și e greu să te opui senzației că Buddha trata lumea înconjurătoare cu siguranța omului provenit dintr-un nam de seamă. Există dovezi că neamul Sakia s-a străduit să se țină departe de acea lume, dar era deja puternic amestecat în ea. Chiar numele de clan al lui Buda Gotama, a fost utilizat la început pe semne de brahman în alte locuri. Și chiar statutul revedicat de Sakya era așezat pe o scară valabilă doar dincolo de granițele lor. Mai mult chiar erau de fapt tributari unui rege din sud și erau probabil dependenți din punct de vedere economic și de comerțul cu sudul. Ai duma republicilor tribale în ansamblu, Sakya sufera mai degrabă influența altora decât să influențeze ei pe alții. Singura lor contribuție la civilizația indiană avea să fie marele lor conațional Buddha și anumite valori păstrate în învățătura sa. Centrele de dezvoltare și de punere se aflau în bazinul central al Gangelui. O mulțime de mici societăți războinice de tip eroic se răspândiseră cu secole în urmă de-a lungul fluviului și acestea au evoluat către state nomarhice centralizate. Existau o listă tradițională despre 16 asemenea mari țări, dar deja în vremea tinereții lui Buddha unele le înghițiseră pe altele, fiind pe cale să facă noi cuceriri. Una dintre ele, Kosala, i-a cucerit pe Sakhia în timpul vieții lui Buddha. O alta, Magadha, care stângenea deja vestul Bengalului, fiind sortită să fie nucleul imperiului condus de dinastia Mauria, avea să capareze confederația republicilor tribale Vajji după moartea sa. Viitorul la Regilor, nu republicilor. În inima acestor state au apărut adevărate centre urbane, în locuri unde înainte nu existase așa ceva. Aceste orașe aflate în plină dezvoltare cuprindeau curțile regilor, iar către curțile regale și către centrele urbane erau atrași oamenii care dau în pe viață orașelor. Negustori și meseriași cu îndeletniciri noi, oșteni și salahori, nobilea serviți veniți să-și plătească tributul, strămutați străini, oameni puși pe căpătuială. Diviziunea muncii și a straturilor sociale a devenit mai complexă, iar oamenii, vorbind limbi diferite și provenind din culturi diferite, erau adunați la oaltă și lăsați să se descurce cum pot. Curtea regală și orașul au atras și lumea rurală în relație cu această viață urbană prin intermediul forței de exercitare de oști regale, prin efectul mai subtil al negoțului purtat la mari distanțe, prin mișcările de populație. Măturiile arheologice vorbesc despre lipsa unui plan al acestor orașe indiene antice. Ele erau haotice, iar haosul acesta simbolizează poate cel mai bine atât dificultățile cât și potențele creatoare ale acestor societăți complexe. Mai presus de toate însă, problema era cum aveau să se înțeleagă indienii pe ei înșiși, confruntați cu aceste forme de viață comunitară fără precedent. Și indienii au început cu un foarte vechi instrument conceptual concepția asupra diferitelor stări sociale. Acest instrument aparținea vechilor societăți războinice de tip eroic. El aducea aminte de împărțirea societății medievale europene în cei care se roagă, cei care se luptă și cei care muncesc pământul, biserica, nobilimea și țăranii. În cazul Indiei existau patru stări, în sanscrită varna. În vârful piramidei se aflau brahmanii, preoții ai cultului sacrificial, pătura cultă. În ciuda rangului lor însă, ei nu aveau putere. Puterea era lăsată în seama celei de-a doua stări, războinicii, Katia, în sanscrită Kshatria, care aveau îndatorirea să lupte, să gârmuiască și să plătească pentru sacrificii. Acesta e rangul pe care și-l revendica neamul Sakia, iar în această categorie intrau regii și nobilimea. Cea de-a treia stare era cea a oamenilor de rând, producătorii, agricultorii, în sanscrită Iar cea de-a patra stare era cea a servitorilor, în sanscrită Shudra celor care nu se puteau bucura de beneficiile religiei sacrificiale fiind sortit să trăiască într-o stare de servitute față de celelalte trei stări. Această concepție prescria o relație organizată și ierarhică între stări, fiecare având anumite drepturi asupra celorlalte și anumite îndatoriri față de ele și datorând respect celor aflate deasupra lor. De asemenea, ea descria într-o oarecare măsură societatea, căci stările erau comunități de rag în care elita războinicilor și preoții săi exercitau stăpânirea asupra oamenilor de rând și asupra gloatei de supuși aflați pe o treaptă și mai joasă. Dar lucrul cel mai important este că această concepție privitoare la stările sociale reprezenta o modalitate puternic înrădăcinată și foarte răspândită de a considera lumea ea nu era doar o ideologie privitoare la diferitele ocupații sau la rangurile sociale, ci era orientată în același timp către descrierea trăsăturilor esențiale ale oamenilor din fiecare stare. Anumi pe cineva războinic, de pildă, nu însemna doar al desemna ca pe un purtător de arme și un conducător, ci a spune că e bogat, puternic, generos, eroic și născut într-o familie nobilă. Brahmanul nu era doar un preot prin funcția sa, ci era în chip inerent înzestrat cu încelepciune, virtute, învătătură, puritate a persoanei sale și a nașterii sale. Iar a numi pe cineva servitor nu însemna doar să te referi la îndeletnicirea lui, ci la sărăcie, neputință, netrepnicie și naștere nedemnă. Toate lucrurile semnificative despre o persoană erau cunoscute prin intermediul stării sale, fie că era vorba de aspecte religioase, psihologice, politice, economice sau sociale. Înfățișarea persoanei în zestrările psihice și fizice, și esența ei erau determinate de starea din care făcea parte. Totul se petrecea ca și cum stările ar fi reprezentat specii diferite. Pentru concepția în cauză nu existau ființe umane, ci doar brahmani, războinici, agricultori și servitori. La fel ca în teoria haidului unde există doar negri, albi și mulatri. În textele mai vechilor societăți războinice, brahmana, această orânduire a stărilor, era privită în întregul ei drept ceva de la sine înțeles. Ea a luat naștere din experiența indienilor care au trăit înaintea perioadei urbane în Valea Gangelui și exprima natura societăților. Iar dacă aceasta era inechitabilă din punctul nostru de vedere, acea inechitate intra deja în alcătuirea lumii lor în multe chipuri. Cu toate acestea, concepția privitoare la stările sociale nu avea în societatea clădită în jurul orașelor acea rădăcinare pe care o avusese în lumea mai veche de tip eroic. Și aceasta din mai multe motive. Mai întâi fiindcă nu includea noua varietate și complexitatea ocupațiilor și statusurilor. În textele mai vechi de pilde nu aflăm nimic despre negustori. În textele budiștilor și jainilor însă, ei joacă un rol foarte însemnat. În textele vechi există doar războinici, în cele noi există însă deopotrivă oșteni și funcționari plătiți. Aceste ocupații și alte munci calificate țineau de noile condiții și de utilizarea banilor care au apărut în nordul Indiei odată cu viața urbană. Noile categorii sociale au ridicat mari probleme concepției despre stările sociale care se refereau la o lume simplă de agricultori și păstori locuită de patru feluri de oameni. Unde își aveau locul aici noile figuri? Ce fel de oameni erau ei? Dar nu asta era cea mai gravă problemă pusă de noile împrejurări, exista o alta care izbise în însuși miezul concepției despre stările sociale. Ea este schițată într-un discurs budist e Mare 2 Roman numărul 84, care face două observații foarte importante. Mai întâi se afirmă aici că un vinovat, fie el brahman sau servitor, războinic sau agricultor, va fi osândit de regele unui stat de curând centralizat în raport strict cu gravitatea faptei sale, indiferent de starea cărei aparține. Lucrul acesta era însă învădită contradicție cu vechiul mod de a privi căci în cadrul lui o sânda considerată reparație sau penitență trebuie să fie adecvată persoanei stării sociale sau celui ce necăsăcotise legea, dar nu delictului. Urma de aici oare ca brahmanii și războinicii să fie tratați ai doma vinovaților de rând? Urma să nu mai fie respectate stările? În al doilea rând discursul sublinia că în societatea pe cale de urbanizare din timpul lui Buddha era într totul posibil ca un om născut într-o stare superioară, un brahman sau un războinic să fie angajat ca servitor de către un om într-o stare inferioară, un servitor sau un agricultor. O asemenea posibilitate era cu totul de neconceput în vechea rânduială. Servitorii puteau doar să servească, brahmanii și războinicii puteau doar să poruncească. În cadrul discursului, aceste observații sunt menite să dezvăluie adevărata situație în opoziție cu pretențiile deșarte ale brahmanilor, susținători ai concepției stărilor sociale. Faptul e plauzibil. Dacă se compară textele apărute înaintea lui Buddha cu noua literatură apărută aproximativ în vremea sa... Dharmaśāstra, doctrina legii, mă refer aici la cea mai veche, Gautama Darmașastra, Aflăm că regii își arogau, într adevăr noi puteri de a judeca și o sândi. În orice caz îi puteau destitui vechile elite, ca în republicile tribale, și puteau ridica altele noi. Mai aflăm, atât din izvoarele budiste, cât și din textele juridice, că apărusere noi tipuri de înțelegeri economice, creditul și datoria, dobânda, vânzarea și cumpărarea pământului. Devenea astfel posibil ca un om înzestrat cu rang și bogăție să pierdă totul ca urmarea unor tranzacții vizând în avuțirea sau ca un om de condiție inferioară să se ridice prin aceleași mișloace. Dificultatea de care se izbea concepția privitoare la sările sociale provenea din faptul că ea descrisese patru tipuri ideale de oameni, fiecare tip fiind o binare armonioasă de caracteristici. Un războinic, de pildă, era un războinic prin naștere, prin puterea politică deținută și, întrucât puterea înseamnă putere asupra oamenilor și pământului, singurele izvoare de bogăție prin averea sa. Acum însă toate acestea erau o evidentă contradicție cu faptele. Existau războinici prin naștere care nu aveau nici putere, nici avere. Existau oameni avuți, negustori, care nu aveau nici demnitatea nașterii, nici putere. După cum existau oameni ce dopândiseră putere și în noile state care nu erau război nici prin naștere. O persoană aflată în oricare din situațiile de mai sus putea constata penibilul dezacord dintre poziția sa reală și cea care era hotărâtă prin schema stărilor sociale. Pur și simplu vechea interpretare a naturii umane și a societății omenești nu mai exprima noua realitate. Acestei probleme i s-au dat două răspunsuri. Cel din tâia parținea brahmanilor, susținători ai concepției stărilor sociale. În doctrina lor privitoare la lege, o serie de texte apărute la câteva secole după Buddha, ei au amendat treptat această concepție. Strategia lor a fost ca, de atâtea ori în gândirea indiană, aceea de a păstra vechiul a adăugându-i noul. Ei au păstrat ordinea ierarhică a stărilor sociale, așezând pur și simplu noile ocupații în vechile categorii. Negustorii au fost așezați alături de agricultori, în vreme ce multe activități mește au fost așezate în starea servitorilor. Grupările locale sau triburile au fost distribuite în cele trei stări inferioare. De asemenea, au închipuit o teorie menită să explice apariția grupărilor ereditare, locale sau ocupaționale, numite acum caste, ca fiind un rezultat al căsătoriilor între membrii diferitelor stări. Au reușit atât de bine până la urmă, încât și astăzi indieni înțeleg ordinea complexă a castelor potrivit schemei simple a stărilor. Ne interesează însă mai mult celălalt răspuns. El a fost formulat oarecum în opoziție cu Brahmanii de către așciții și filozofii rătăcitori, în ale căror rânduri avea să intre și Buddha. Răspunsul lor se află atât de izoarele budiste cât și în cele jainiste și este atât de esențial pentru poziția lor încât trebuie să fie existat deja măcar într-o formă rudimentară atunci când Buda și-a făcut apariția. Buda a formulat acest punct de vedere comun într-o formă deosebit de limpede în dialogul cu un brahman, de mare un Roman numărul 4. El îi pune aici brahmanului întrebarea de căpetenie. Ce-l face pe un brahman adevărat să fie ceea ce este? Întrebarea lui echivalează, de fapt, cu a întreba care este forma cea mai bună, cea mai înaltă a genului uman. În răspunsul său, Brahmanul susține că el și cei asemeni lui dețin în alta lor poziție datorită unui număr de calități simultane, suprema a nașterii, extrem de înaltă învățătură, desăvârșită a frumusețe, extrema înțelepciune și perfecta virtute. Răspunsul este cum nu se poate mai ortodox. Brahmanul se crede un mănunchi armonios de calități vrednice de laudă dar Buda examinează apoi răspunsul cercetându-l în detaliu. Poate cineva susține cu îndreptățire că e brahman dacă nu are o aședență pură de-a lungul a șapte generații, atât pe linie paternă cât și pe linie maternă? Este vădit că da. Poate cineva susține că e brahman dacă nu stăpânește învățătura brahmanică? Da. Poate cineva susține că e brahman dacă e lipsit de frumusețe fizică? Cu siguranță. Poate însă cineva susține că e Brahman dacă e lipsit de înțelepciune și virtute? Nu, a răspuns Brahmanul, căci acestea erau chiar temelia pe care se sprijineau brahmanii, temeiul prin care își revendicau rolul de călăuză spirituală și rangul lor înalt. Înțelepciune și virtute E îndoielnic că un brahman putea fi obligat să recunoască asemenea lucruri zdrobitoare, dar însuși faptul că o dispută de felul acesta putea să aibă loc indică o substanțială schimbare a climatului intelectual. Căci nu doar perspectiva brahmanilor era pusă la încercare, ci, odată cu ea, cele două calități, înțelepciunea și virtutea, erau desprinse de interpretarea tradițională pe care le dădea brahmanismul. Cât privește virtutea, exista acum un punct de vedere general asupra aceea ce putea fi socotit comportare justă foarte diferit de ceea ce se potrivea unei stări sociale anume. Căci argumentul lui Buddha constă în aceea că virtutea este o calitate pe care o poate avea oricine. Ea nu e atribuită prin naștere, ci dobândită prin sârguință. La fel, înțelepciunea trebuie dobândită, neputând fi pur și simplu atribuită. Astfel, Brahmanul adevărat nu e decât persoana care, indiferent de nașterea sa, are și înțelepciune și virtute. Argumentul este îndreptat împotriva pretențiilor Brahmanilor și sprijină revendicarea șeților cum că ei dețin înțelepciune și virtute. Dar semnul e mai larg, căci implică existența unei naturi umane fundamentale, capabile de înțelepciune și virtute, întru totul independentă de starea socială sau de rang. Diversitatea tulburătoare de rangul și destine era dintr-un condei împinsă în plan secund și prin plan fiind adusă o simplă înzestare comună tuturor. În principiu, orice ființă omenească poate deveni înțeleaptă și bună. Această supoziție a fost făcută, într-un fel sau altul, de mulți dintre contemporanii lui Buddha. Ei vorbeau nu atât uneia sau alteia dintre stările sociale, ci omului ca atare. A fost un mare pas înainte, căci până atunci indienii nu avuseseră putința să vorbească de voința omului dincolo de concepția locală îngustă asupra stărilor sociale legată de vechea rânduială a societății indiene. Acum aveau posibilitatea să se adreseze unei lumi mult lărgite, iar Buda a exploatat această posibilitate mai mult decât oricare dintre contemporanii săi. Toate acestea ne pot părea de mare însemnătate. În fapt, însă, ele sunt doar o mică parte dintr-un proiect mult mai larg pe care Buda l-a preluat de la așeții rătăcitori atunci când a renunțat la lume. Preocuparea lor de căpetenie era mai puțin societatea omenească și mai mult limitele ei. Nașerea și moartea, precum și vastul cosmos spiritual aflat a aparențelor trecătoare ale acestei vieți. Privirea pe care o aruncau asupra societății din bazinul gangelui, venea parcă de departe și aducea a dispreț. Erau într-adevăr pribeci fără adăpost, paribaj acas, stăruitori într-un spirit, samannas, oameni care au renunțat la lume și la toate roadele ei dar erau totodată poate singurii cosmopoliți adevărați din India, cetățenii ai lumii, dar nu doar ai unui loc. Cosmopolitismul lor e dovedit de faptul că, în provincia sa, tânărul ce avea să devină Buda știa destule despre ei pentru a se hotărâ să li se alăture. Cele mai vechi zvoare privitoare la renunțarea sa sunt sărace și nensemnate, dar dau o seamă în suficientă măsură de poziția șeților rătăcitori. Când a părăsit lumea, Buddha era doar un tânăr cu părul ca aflat pe primele trepte ale vieții, în Mare, unul roman 163. Ceea ce aruncă umbră de îndoială asupra existenței unei soții și a copiilor evocați de tradiția mai târzie, ilustrând însă faptul că părăsirea lumii era la el o chestiune de vocație. Exista chiar un motiv precis al renunțării. Viața în cu familiei mi-a părut îngustă și nedemnă, în vreme ce viața petrecută fără adăpost e neîngrădită. Ea a nevoie să duce o viață spirituală desăvârșită și pură în toate privințele și să rămâi în același timp în înghesuia la căminului. mare un Roman 241 Se poate deduce de aici cu generozitate pe care epoca lui Buddha o asocia cu viața rătăcitorilor. Aceștia aspirau la un ideal de perfecțiune situat deasupra exigențelor meschine și a josnicelor dispute ale vieții obișnuite. Se aplecau nu asupra propriilor plăceri, ci asupra unei mărețe aventuri care le-a creat renume uneori, aducându-le totodată piedici și strădanii. Idealul unui tânăr, ideal romantic, era acela de a fi un așet rătăcitor, iar din acest punct de vedere Budan a fost decât unul din numeroși tineri care și-au părăsit căminul atrași de dificultățile unei asemenea vieți. Reversul unei asemenea entuziasm era însă o perspectivă întunecată și foarte gravă asupra acestui țel al vieții. Mai întâi, în altele idealuri de virtute și înțelepciune, așezau pe umerii așeților rădăcitori povara unei desăvârșiri pe care, puțin pe semne, o puteau atinge punct cu punct. În al doilea rând, ei părăseau viața obișnuită nu doar din pricina caracterului ei supărător, ci și din pricina nesiguranței sale. În prezentarea o sumară a reflexiilor ce au precedat actul renunțării, prima schimbare majoră în sufletul lui Buddha e prezentată astfel. De vreme ce sunt supus nașterii, îmbătrânirii, bolii, morții, întristării și întinării, de ce să alerg după ceea ce este mie supus lor? Ce-ar fi dacă fiindule supus, le supus, privindu-le ca pe o primejdie, aș aspira către ceea ce nu se naște, nu îmbătrânește, nu e supus bolii, morții și întristării, către suprema curmare a robiei, ce nu cunoaște cântinare, către încetarea tuturor acestor suferințe. Reflecțiile de aici ale lui Buda sunt filtrate prin gândirea sa ulterioară, dar dincolo de asta se poate vedea vigoarea alternativelor. Viața nereflectată și nestrunită a căminului duce doar la mânire și la deznădejde repetate la nesfârșit. Doar viața în renunțare oferă speranță, speranța de a privi lașina dorinței și a suferinței de la înălțimea cunoașterii și lipsei de patimă. Autorii occidentali au considerat adesea această concepție ca fiind un pesimism total, ignorându-i optimismul, perspectiva de a atinge ceea ce nu e supus morții. Atitudinea celui care a renunțat la lume era alcătuită din posomorâtă, amărăciune și luminoasă speranță. Era o atitudine irezistibilă datorită teoriei mai largi pe care se baza și care explica și justifica respingerea lumii de către așetul rătăcitor. În perspectiva ei, activitatea obișnuită a unui cap de familie era pusă în contrast cu neobișnuita inactivitate a celui ce renunță la lume. Căci capul de familie trebuia să îndeplinească acte sau fapte în sanscrită carman, în urmărirea țelurilor sale trupești, plăcerea sexuală, procrearea, dobândirea de bunuri și dobândirea puterii asupra celorlalți. Asemenea fapte nu includ actele lipsite de consecințe, cum ar fi, să spunem, spălatul pe dinți, ci numai pe acelea care au consecințe sau sunt aducătoare de roade, ce afectează cu adevărat condiția proprie sau pe a altora. Mai mult aceste fapte au consecințe spirituale, dincolo de cele exclusiv vizibile, căci sunt îndestrate cu puterea de a zămisli un alt trup și o altă viață pentru nefericitul cap de familie, făcându-l să se nască iar. Dacă lucrul acesta pare ciudat, să ne amintim că nu este mai puțin rațional decât credința că faptele noastre ne sortesc cerului sau infernului, orică atrag asupra noastră o răsplată supranaturală. Ori, născându-se din nou, ele se condamna să sufere și să dorească într-o altă viață, tot așa cum a suferit și a dorit în viața aceasta. Suferința unei vieți e doar o parte din nesfârșita suferință pe care o vei îndura inevitabil ca urmare a faptului că mori și că renaști iar și iar în goană necetată. sang sahra, a în lume, în goana dorinței și întristării. Cel ce renunță trăiește din potrivă fără familie sau avere, fără a și fără a dori, ceea ce e tot una nu atât cu fapta bună, ci cu nefăptuirea, căci pur și simplu el nu îndeplinește acele acte înzestrate cu puterea cumplită de a-l face să se renască iar. Prin aceasta, cel ce renunță cu adevărat scapă complet de ciclul nașterilor. Capul de familie poate într-adevăr dobândi prin fapte bune o naștere mai bună în cer sau în chip de brahman, după cum poate dobândi prin faptele rele o naștere mai rea în infern sau în chip de animal. Dar într-atât își poate el stăpâni soarta. Dar asta e nimic pe lângă faptul că oricare ar fi chipul sub care ar renaște, chiar de ar fi cel mai înalt, suferința, moartea și renașterea sunt inevitabile. Doar abandonând lumea cu desăvârșire, doar renunțând la orice păgubitoare făptuire, poți scăpa din acest cumplit mecanism și poți ajunge la ceea ce nu se naște, nu îmbătrânește, nu e supus bolii și nici morții. Această lege a cauzalității e impersonală, nefiind administrată de vreun zeu și universală căci se aplică tuturor ființelor înzestrate cu simțire, animale, oameni sau ființe supranaturale care se nasc din nou potrivit cu faptele lor. Desigur, cei care renunțau la lume trebuie să fi descoperit natura umană ca urmare a dezvoltării acestui punct de vedere și nu doar ca urmare a criticii concepției privitoare la stările sociale. Căci discursul budist care observă că oricine poate deveni servitor sau că e pedepsit de rege potrivit faptelor sale face apel la aceeași lege a cauzalității. Oricine, spune discursul, fie el brahman sau servitor, trebuie să îndure consecințele faptelor sale într-o altă viață. Dar oricine, fie brahman, fie servitor, poate renunța la lume și scăpa să se mai nască iarăși. Acestea sunt argumentele fundamentale ale respingerii concepției privitoare la stările sociale. Critica socială era întâmplătoare. Cei care renunțau la lume au văzut tocmai suferința tuturor ființelor înzestrate cu simțire, între care omul nu era decât un caz aparte. Ca novice, Buda trebuie să fie considerat că toate acestea sunt mai clare în linii generale decât în amănunt. Oricum, însă, atât teoria cauzalității morale, cât și mișlocul de a scăpa de ea, erau deja constituite, deși, la scara istoriei, erau relativ noi. În textele pre budiste mai vechi, se află doar câteva sugestii privitoare la ele. În cele mai recente, upanișadele au prins deja contur. Iar în vremea lui Buda reîncarnarea era deja acceptată, iar cei care renunțau la lume deveniseră, în fapt, o a cincea stare socială, dobândind un rol deosebit de important în viața societății. Există multe întrebări fără răspuns și cărora nu li se va da unul, privitoare la modul în care au evoluat așeții rătăcitori și viziunea lor despre lume. Oricum însă, practicile și teoria lor trebuie să fie evoluat împreună. Doar un grup de oameni ale căror practici se îndepărtau de viața obișnuită puteau ajunge să adopte o viziune atât de întunecată și de distantă. Și doar o teorie de o asemenea grandoare generalitate și cuprindere putea justifica o viață atât de aspră, făcându-i totodată pe oameni din întregul bazinul gangelui să-i respecte și să-i ajute pe cei ce renunțau la lume pentru a trăi ca cercetori. Rătăcitorii erau un produs al lumii în care trăiau, dar, în calitate de învățători, predicatori și pildă de urmat, ei au produs-o totodată. Teoria lor despre reîncarnare a fost adesea tratată ca o viziune religioasă irațională, poate chiar una foarte veche, deja prezentă atunci când societățile războinice au cucerit nordul Indiei. Este poate ceva adevărat aici, dar se ignoră astfel capacitatea teoriei de a explica o lume complexă, cum se ignoră și relativa ei subtilitate. Faptul că cineva era sau nu înzestrat cu o naștere favorabilă, faptul că era înățat în rang la curtea unui rege sau că își pierduse pământurile moștenite, faptul că reușea în îndeletnicirile sale sau că era învins în oștile regelui, toate acestea puteau fi explicate de teorie. Reușita, frumusețea și puterea sunt în această lume rodul faptelor bune într-o viață anterioară. Bunătatea o a săracului în această viață îi va asigura răsplata meritată în viața următoare, în vreme ce faptele rele, aducătoare de prosperitate, vor fi pedepsite.